مر سالیو کو فسنت د محبوب عالم نو ور وکمغه دتا اجر ددا مرته ندو کرتام او تیار کړ دمغه دتا پارا رزقن کریمه رزق عزتمن پځانتي الا استاس د پارا ما عزتمن ور دنیا وګو تګو فنحر جون تیروونکو الا استاس د پارا الله رزقن کریمه عزتمن رزق ده د ايشي کمه زبردست تا بنگلے زبردست تا ڈیکوریشن سامانونه زبردست قالنونه یعنی <تصفيق> ساء النبي دا بل خطاب د نبی علی السلام دی بی بیانونه اے وی بی بیانونه نبی نیتاسو کا حد من النساء پسند او تند نور زنانو انیتقیتن ان کتصتقالری فذ تخزان بالقال جیره خبره مکا جیره خبر ما کوي په نایکه جیره خبر ما کوي چاته جیره خبر ما نه کوي دای واځه د نبی علی السلام بی بیانو ته خطاب هغه ته او دے اور تمام امت زنانه ته خطاب ده ورنه د نبی علی السلام بی بیانې جیره خبره چارت کوله خدای کې ترغیب ده خبره کولې کشرانه تا هوسته ده اکابروا له تغظانه بال قوول ژ خبره به نه کوي نو تممه بهولريکس سپړه کې مرض دی مرض دبیمان مرض دنا ش حرکتونونه دی و نه قلم مارووف و و و مارو د کو و د شریت مافق کو مطلب ال. چیا سره خبره کوی ده پر دین اخوام جیره خبره بن کوی په داسه انداز خبره د شریعت دغه نه ما نه فرمایل ده اله لاګنه ستله تاسو شي ته بس خلاص خبره خکلا کا مضبوطه خبره اي ماما اغنشته ماما چشته واي ماما ستوه انا ماما پا کچار آوسته تاکا پا کچار آوسته ورطير ونشته اغا واسخلاص فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَزٌ وَقُلَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا دي اتون انا دا معلوم شواء چه دا د ټولې دنیا د بيبيانو سره شادي لستُنک احدیمینا لستُنک احدیمین النساء هو کارنا فی بیوتک دا, بي دا دریم خطاب یو خطاب یا النساء النبی دریم خطاب کم یو یا النساء النبی دریم خطاب قرن فی بیوتک دایواز اغوته ندی د خطابات خطابات د تمام مات زنانه وت دي مات استوي نه ستاپکه شران تا په اسيتي بچ د کابرو وقرنفي بووتكون او قراره ونسي پپلو کورنكي دیو جنا دوي له خبره زنانو د پاره حرامه ده دغه وجره چولموي زنانو د پاره اذان حرام دي علا ان المرآ منحیتن عنیل آزان زکا آزان کے خام حسن سوت رازی احکام القرآن دا بو جساس پدی زیبانی پورا باز کرده زنانو دا آزاء آوازون و مطالق آئیو زبردست دا باب تڑلے پای پایکی باز دی سنگا عداب بای پا سنگا ترتیب بانده بای زنانا آزان ولې نشکولی مغر کرا چه آزان ده زناناو منحی شو رونو یو خبره کومه زنانو چې چه کمده پکاده خوشوازه سرا دا تلاوت او ریدل ناد دا غی او ریدل چه بیا سندره الله اکبر اکبر سَيَآذَان تَنشِي اور اے دغه تلاوت تنشِي اور اے فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ قَرَارًا وَنَسَأِ وَعَبِيَامَ دِ پيغمبر پپلو کورنُکې ورا تا د امت مين دي دي ايته جيره خبره ما کا دا, دا پیغمبر بي بی بيان دي ايته کور کې قرارې ونا سا او دا د ټول امت بهګاني د ټول امت مين دي نو چې زه چه بل زنان الله الله جيره خبره کوي زران دو فا خبره کوي یاد اگر نات چا تلاوت غجیگی او یاد اگر ڈن تکور غجی وَقَرَنَا فِي بُيُوتِكُن وَعَدَا پِغَمْبَرْ بِبِعَانُو قَرَارِ وَنَسَي پَخْفَلُو دته ولشي اعلی پردا د زنانو دوه قسمه پردا یو ستر د ابدانو ستر ستر ستر د دا اغه داغه اگر اغ جسي شگا ٹولا پپرد کی ٹولا ده خلقو ده نظر ندن نئی ده سادرم ده نظر ندن نئی ده بورقام د نظر ندن نئی ده پیزار با نمستا نظر من لگی گی و نمبر ستر دید ذکر الله اول دا ذکر کوي وقرنه په بهوته کو قراره و نه سې په خپل کورونو کې چې نستوهه ساده سوپیني نستوهه بورق سوپیری نستوهه په سینډل د چا نظر دیو جنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو حدی و بیوتو هنلا خیر اللہ هنلا د پارا د دیو کور بہتر دے سو بهتر بہتر کور بہتر و بیوتو هنلا خیر اللہ هنلا دیا بار چار دیوالینا منڈاو منڈاو نکور کورنا غدن نخیدران ادلت اللہ وقرن فی بیوتکو کور کے قرار و نسا دیو دا پارا بہتر والے ورش اخ پل کور دے اوائی کنا وی خدا گوید خدا گوید کے زندر خان بہتر پس ان محفوظ ان دردان بہتر وَلَئِن قَوْمًا اسْتَقَلَّدَ أَفْرًا نَامِدَانَت کے گن اذان نہ بہتر اللہ سے ولی خدا کو یاد اللہ ولی دی وقرنتے بوتے کلناد اللہ ولی دادایو مولای سے فتوا نہ دا مفتی سے اب نہ دا دادا اللہ فتوا دا ځناو په کورنو کې دن نه قراره وونه سے خدا کوت ک کے زندر خانه بهتر الله ویل دی چې ځنادن نه پ خانه کې بهتره ده پس انندرو ان ان دا نه خدات کې زندر خانه بهتر پس مخفو ځندرو دا بهتر یجب به خزانانه د خزانانه خلک پډیره نه۔ خزانه خلق دنه محفوظ ساتي د عزت د زنانه او د اکرام د زنانه او د شان د زنانه او ده ولي ان قام استقليد افرن لاړه د بلچا په تقلید پسه نميدانت کې غن ازانه به تر ديو ته د پتن لګي چې خزانه د انهن به تر را زنانه لړ سپک سپورې کړي ډیرانو ته 20 تړي وقرنتی بووتکو ولا اعتبار رجن موزه ها ربا ها ها الله اول خو بهتر دعا چې د پلو پټه د پلمن د پ بورقا د چا نظر نه شربا خو خامخا انسان دربا بਿਲکل بنوذی اللہ نه نه و تل استدے هو تل بیا چې ک نو ولا تبررجنا دوکه سما و تل دی یو شرعی و تل دین یو غیر شرعی و تل دین و الله دغه تذکر کای ولا تبررج ندوزیدا زنانا تبررج الجاهلیت الاولا او شان دوتو جهلیت جاہیلیت لنبنی پشان بوطل نکی یعنی بے ضرورت خوبا اوزینا بے حاجت خوبا اوزینا ہاں که وطلی نوالات بر پشان دوتو د جاہیلیت لنبنی مثال پتورلک حج دا پارزی زیارت دو والدینو ده پارځي اي عادت د مريض ده پارځي تعزيت د مواتو چاګه دا قاريب نه وي خدای چې کم پرده الله د تر عليه ګلې هغه به وي ګوري ولاتبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا به جاهلیت روم بری په شان سرې تخت کاراله پټه پاجي بندازي خوده عجیب انداز ماته سوي لري د جاهليت اله پټه ترتیبون اداسی واقعنا صلاه او قائم کوي مان زلرا واتين الزکات او زکات ورکوي تابعدار د الله کوي او د رسول الله یقینا غواړي الله چې بوزیل لستا سنا غند جاهليت اهلل بیت وا بي بيان د پیغمبر دا چې هيت هغه مرداري دا الله رب عزت ده د جاهلیت مرداری دی الله زمونږه کور زمونږه زمونږه قیمته نه دی الله لري کی بس قران سوای ليوذه بال کومر رسا خلک دې ته عزت وای عزت شرط دی الله سوای لیو زبانکم الرشا دیده پارا چه بوزی لستا سنا اغا گند جاہیلیتا وابی بیانو دا پیغمبر ویو طحرکم تطحیرا او پاکیتا سلرا پاپا کولو وزکرنا ما یتلا فی بیوتکن یا دوے یا اللہ دا گند بسنگا ختمیگی از داوے دا ختمورو اللہ لاری خیر یا دوی یا دوی مایوتلا هغه چل واستې کې دೇಶي شه بوته کول نستاس په کورونه کې د آیاتونو د لانا او د سنت د رسول الله نه آیاتونه اوري آیاتونه इजدا سنت د محبوبي عالم इजدا کوي په کور کې دننه په دې سره واستاسونه د غند جاهلیت به ختميږي ان الله كان لطيفا خبيرا يقنا الله ده لطيفا خبيرا بارك سيزونيني خبردار یو مطلب دا یاد ده دوی مطلب وا ذکرنا ابن العربی په کمل قران کې داسیم توجیه کړي وا ذکرنا دا متادی ده و بيبيانو د پیغمبر یاد وای نورو خلقو ته یاد وای نورو خلقو ته د دې واعظ کوي نورو بيبيانو ته د دې دعوت ورکوي د څه شي ما یوطلا اګه چلستای کی دې شي تاسو په کورونو کې زکه تاسو کوړ د مرکز دې آسمانی وه پ تاسو راځي دا لړلې یا وای ما هغه څه چې له ستائش تاسو پور کورونو کې دا یاتون د الله او د سنت رسول الله د نور وبياناتم خاې ان الله کان لتیفن خبیر نستلبک وایل واستلبک وایې خو نه صاحبته کتاب د الله او سنت د رسول الله نه کتاب د الله او سنت د رسول الله صل الله صلی اللہ علیہ وسلم ها کدا نح وسرف خلق دادا رو روائی؟ دادا نور آغا آغا و اين د داداګي د پارا څخه شېدې رو رواي صالحي مرسل دا داداګي د پارا څخه تکويید ده نو ريشه نه ده اچې نو هغه بچو په سر بس ته نرولایږي چې شیخو صرف وي او کس مارته یوذر مېس ورکاو مرګره او مورته د الله درزاده پاره ته شیخو صرف ما شاء الله قران سره هم څه شي ساتي ايوه خان ها ها نه څه شي لري لكه دا خبره وته ډیره تعجبی مینه پړاې مورته د شیخ بدل وستري خو قران سره تعلق کوي لكه دا قران دسي کوي چې د دې قران سره خپل شغف او استغفره مینا کوي چې ما شاء الله سره را یاتون ته پوسمت یو کو یو آیات بلا آیات بلا آیات نروس بسکه کده سی کې د دې ترجمه کې نو سبکه اله تبل سنت وال جماعه د ټومان مسلمانانو عقیده ده ده دې یا سره بسکه دې سره بسکه دې سره بسکه دې سره دا زم ګراو دا زم ګراو نه شیخ سر صرف بسطر نرولگی چې د الله د قران سره زمو واسطه نهي د حدیث د محبوب عالم موږ آشنا شایو یو دوره حدیثي الله دوره حدیث کې پا پانو پپانو پانو, پانو خبري د قران د حدیث د غراز نه خبر نشو دغه فن نه خبر نشو بس شغف پیدا کوي د الله د قران سره او د محبوب عالم د چا سره او دا غير سنت سر ان الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كتا گورا دا آيات سنگ ولا گئر دا آيات سنگ ولا گئر ستا يومين دا ستا يوم عاشق شوي دا يوم تند استا سر الله ولا گولا بس دا تند چستا مرشون والحمد لله تبا خوشا لئي ان المسلمین اولاد تن همړکې چې چا په جواز نظر سردا الله قرآن ته وکتل لو پري ونه کړنو الله بيد تن همړکې ان المسلمین او المسلمات مسلمانان المسلمان سړي او مسلمانې نه زنانا حضرت عمر الله وتعالى نبی پاک اللہ تو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله څه وجدا چې من په قران کې نه ذکر کیږي کا کی دینو ته نو خطاب دی اتمو الحج والعمرا صلوات خطاب دی یا رسول الله دا څه وجدا چې موږ ته خطاب نکی قران کې او دا وله خطاب زرانو ته نكي زکات دی عمر بنا 50000 راو راي 70000 دا ما سیواد مریم عليه الصلاه والسلام نا علاوه قران کې د بلې ځانانو د څوک خوایې نشته بالکل نشته ورته څونه حضرت عائشہ دا حضرت زینب دا فلان دا فلان دا فلان, دا فلان دا ما سیواد مریم نا او د مریم ذکرم د دې د وجن الله او کوڅه خلابه رکنه شي اشاره الصلاه والسلام مبارک دغه عقیده داوا چلا یعظو باللہ داد اللہ عزویہ الله اللہ یعنی نئی داد مریم بچے دے بیپ لار اللہ مریم الور کڑے دا غو جوار چھد مریم تذکرش دے نور بستا سو گو رہ دے نا اس سلطہ سو قیاسو کئی اِنَّ اللَّهَ کَانَ لَطِیفًا خَبِيرًا نا یا رسول اللہ منگا پا قرآن کی ولی نزی کر فتاباد دسنو تا فتابدنو سړوتا خبره دانو د سړوتا پتا سوای تا سپمیا میاس کی موږ ولې نه ذکر کئو په پاداورز باندې میسل نوای نبی رسول الله چې په منبر باندې تشریف فرما شه نذرې د خلیه مبارک نه داو ان المسلمین او المسلمات یقنان مسلمانان سڑی او مسلمانان زنانا چطول کارون الله توسفری او مؤمنان سڑی او مؤمنان زنانا او تابدار سڑی او تابدار زنانا رشتین سڑی او رشتین زنانا صبر کنن کے او صبر کنن کے زنانا والخاشعین والخاشعات یری ذون کی سړیدل لانا او یری ذون کی زنانا خیرات کوونکی او خیرات کوونکی زنانا صواب وصائمین والصائمات روزادار سړی او روزاداره زنانا والحافظین فروجهم والحافظات حفاظت کوونکی سړی د خپلو پستر زینو او حفاظت کوونکی زنانا وَذَاكِرِينَ اللَّهَا كَثِيرًا وَذَاكِرَانَ یاد او انکی اللَّهَ لَرَا دیر دیر سڑی او یاد او انکی زنانا وَاِسَوَ چَبَا پِنز وَاخْتَم مُنْزُنُ بَا نَحِفَازَتْ كَئِ دا پَذَاكِرِينُ کی سوچی پہارا میاش کے دا ایامی بیس خیال ساتی دا پروجدارو کی حسابی یو درہم ورکے تبا متصدقینو کې حسابی اذا لا لهم مغفرۃ و اجر عظیم تیار کردے الله د دې لپاره مغفرت وما دے کی ندی دے او اجر لوي و ما کان للمؤمنین دا مخاطب د امت ته چې د نبی په خلاب کې واخل په خانا کوي نه د مناسب د مؤمن او نه د مؤمن لپاره کله چې فیصله وکي الله او د الله رسول یو کار اي کون له لهم الخيرات چې دې د دې لپاره چا چنا فرمانی ده الله و ده رسول وكا فقذ ظلل ظلالم وبینا ده گمراہ سب گمراہ اسکار سرا داوام خطاب ده محبوب عالم تا واستقول للذي انعم الله عليه تلچ تا ویل اکست چنام کړه الله پربانه او تام انعام کړه پربانه مرات سو ده زید رضی الله محبوب عالم صلو اللہ علیہ وسلم اللہ پہ احسان کڑے ہو چھے اللہ ازدہ ازدہ مر گرتیا ورٹا اللہ نسیبہ کڑا ہوں اللہ پہ دہ با نحسان کڑے ہو چھتا پہ او تا آپ پہ دہ با نحسان کڑے ہو گورا تا آپ پہ دہ با نحسان کڑے ہو دہ پل پرور لردے وز ده زینب او ده چانه لگه د رو روایه که نا مخدا خواللہ ده که نا زلو نمارک سوگ ده اللہ و سغاب بار بار ویلی ها رسول اللہ زینب زطلق قومه نبی علیہ السلام ویل امسیق علی کزوجکا و ساتا ده زان سرق پل بی بی او هرېګه دلانا او تا پټولا تینب څخه پخپل لرکه ما هغه خبره الله مدي چې الله کار کون کې دا گئے ده تا کوم خبره پټولا چې زينب مخ کې امداه نا وستو ما پمیناتونو باندې په زينب دې قبول کړو او شزیدا طلاق کی نو د زینب د زړه د خوشحالولو او زما زماده ترور د زلو د خوشحالولو بلې سلاره نشته د کلاره د چې زب زینب هسپټال مخلمه پنيته او کپني کوي واخلمه نو سن نقصان به جوړ شي وایي خلک وایي چې پرای څه شي وایستہ ان ګوري پنيته وایستہ مله مو دې ا خبره چلا کر کونه کېد وغتصنا ساطرې کې د خلق کنا چ خلک بار ابانی بہتان ول گئے چپلان گور اوغستان هو الله احق الله دې لایق دې ستدل الله نه ويریگا تد الله پرواساتا تد الله پرواساتا او د دې رسم خاتمه کوا محبوبا مست عشق اند عاشق لا يخافون لومۃ لائم تو له تقضى الله حكم رسوا او ذا الله د حكم پر واساته فلما قضى فلما قضى هر کله چ پر من ها د دینه او پل حاجت لرا زواج نه کہا نپلیکا سر در کما تا تا د محبوبه زینم ماته د پنیکا در او دا بہره زینب رضی الله تعالی عنها پنورو بی بیانوبه ده فجر ده پارو به دا ذکر چم مال کا ده محبوب عالم سره چا کړه و يا الله خپل حبيب لا محمد عربي رچا ور کړه الله زوجنا کہا زوجنا کہا لك الا يكون على المؤمنين حرج ولي دغه پارایا چې نشي په مؤمنانو باندې تنستیا په ازواج ادعیه ایم رب بیا نو د خپل متبناګانو په بیا نو د خپل او خپل له زمانو کې چیندر پارای خپل له بچره خلق وزاګي خزې تا پلان گور وای نو الله چدا رسم ختم شي ادارا کاجل ختم شي خپل له زامن نشته خپل له انګورین نشته دي فلم قذا زيد من هاوت ورن صدیق اکبر نومسته فاروق اعظم نومسته نشته د چانوم صرف د زید صحابه کرامو کې صرف د چانوم دې رضی الله تعالی پردیسه مسافر دیوته مسافر د غلامه اجازه په زید باندې ودا الله د نبی رښتینه رښتینه غلام رب ذوالجلال یو د زید نوم الله په قران کې څه کړي ذکر کړي په صحابه کرامو کې وې ده په پټ باندې خپل به د دا آدانه چا را پټ کړي او به خرس کړي او مکرمه تر هغه خدیجه کلبره واغسته خدیجه کلبره هرڅو په نبی عليه السلام باندې قربان کړو زه دې نبی عليه السلام لورک نبی عليه السلام دې آزاد کړ په سبا نیو وهست په سوي ونی ولا په زوی ولا یې باندې ډېر زمانه پاس دغه پلار وا پد پشه خپا او ډېر زیات داسه خپا او داسه خپا شهن کې نوینه ده ورن ده د قامم ساجي بګمو فزت په سيمد ډېر زیات خپاو او دغه مشعار به وویل او ويل به چې بچیت بچيته کم ځي کې همیشه د پاره په زیپ پر سيد جړل او په ټوله دې د پډېرو ملکونو چکر لګوله پلو خلوارې لېګلې پیسو باندې ارتيانه دا کړه پیسې ورکړي چې زما زیات بچي وګورای او دا ما شار به وایل د زیات په جدای بقيت وعلى زيدن بقيت وعلى ولم ادري ما فعل احي فنيرجا ام اتا دونهل اجل دا په خپل بچې ضید بې جاړم ماته پ نشته چې د سره چ چلو شو چا جوند د چې د د د رالو اودوشي که نه زما بچ بعد د دुنیانه ت چې دغ راله پنا ممکنږي دغ راله پنا ممکنئ کې داخل نو افواللہ لا ادری و اینی لسائلن اغالک بعدی سہلن ام اغالک الجبل قسم پا زما زمان بچیا زیدہ ما تپتنشتے زبستا پا بارکی تپوسنکو ما اغالک بعدی سہلن ام اغالک الجبل و زمان بچیا زیدہ ہم وارز مکی بتحلہ کڑے او کپا اباد از مکه کی با په زنګلاتو کی با تمړې نو افیاله تشری حلق او بتن فحزب من دنیا رجوكلی بجل یزما بچار مان چماته پتوي چيوزل بستا ور پسي راشي ورته ټولې دنیا نه سما او پسې ما ته و و ته ذکرونی شم سو اند تلوي ها وتارض ذکرها اذا اغرب هل افل زم ما زهره بچیا کله چې نمر راوخیږي ته زما پزړه باندې ودريږي زه موه نه مارا ته زما پزړه بچي باندې چرته لګي درلي او کله چې نار په ناکي بچي بیا موږ هم پړه باندې ودرېږه زیموان ورا تب چرته زما په بچي زید باندې پرې وته دی نه ایدا سي حمامت اجرا وحو متجندلي حمامت اجرا وحو متجندلي اس جي فانتبه مرء من سعاده ومسمعي و آ را ک او تری و چرک کایګ کنه لګ سشه وک او و لتا پد سزای کی ولتا پد سزای کی چې آګا طرف نام په نظر راځه نو چې زتا ته وګورم نو ګویا چې او قسم لوي سال شه ده نمرتا چې ګوري نو یې نمرہ تبه چرته زما فزیر باندې پریوتای زکاہ خورا تنخ کریخو کچرتا زمادہ بچے زیر پدا وقت کی تاتا گوری دامیو قسم لوی سال دے بیدن دے وذكرني قسم سوندت له ها وتارزو ذکرها اذا اغربها الافل وان هبت الرياح هيجنا ذكره فياتل ما حزني عليه وما وجل كلا تهوا غان ربال وزي مستا ذکر اوستا یاداش راته تازشی صدا هوا بزما په بچی ذيب باندې چرتره غدي نو زما او گدا غما و زما او دغه ما و زما او نه سيد د حل ناروزي نو يا اس عملو نصلاي سي فل ارض ولا اس الطوافا او تس امل وزما و زما بچي ازدا زبوه خان استاد فارس غلو ما په دنیا کې زواد غر زيدو ن چرته ستد یاد اچ زما خو خستڑی شي حیات او تات علیه منیتی فکل امر انسان ان فانن وان ابرح العمل تمام زندګی پتا پسې گر زما یا و پما باندې نمر خو ها ما خاسته نو فکل عمر انفانن و ان اگررهل امل هر یو کس د دنیا نه فناواله ده اگر کده امیدونو دوک کړي د دو ودا دغه مشار ويل او په زهت پسې بگرزيدو مری ترن راغلې مکی مکرمه ته تفشیش کړه ده شان رباني ته ګوره چل لا زید دلته میلا وکړه یا یو قافله راغل ده او هغه ده دې پورا نخويلي او واپس ده د پلار ته خبر کړي او هغه پس لوی رقم لوی پیسې را دي غلی چې زما زید بچي ما سره پرې ده چنا چې وفد نبی علیہ السلام لرا غه پټول کې دا چې خپل بچي زید او په جندو چې دا غ زید دې ل مال او دولتې پیش کو محمد عربي دا واخله زمونږ بچمون سره پر ده نویر اسلام مال ته ضرورت نشته الب یو شر دی چې د ذین نهته پوسو کوي قذیرته سره زی نو بس د دپ قشن ز ډیر په اضاد سره او پام سره خپل زی پل حبیب برخت کوم ذکهېته نوبییر سرسلام به خپل حبيب وایا دلته دا دنیا نه لاړو نو نبی رسول الله می ډیر زیات جړل چاله یا رسول الله واله ودا جړا د حبيب د خپل حبيب باندې نبی رسول الله و سلام کځما حبيب دا سي بوزي بويزي زبر ډیر په عزاز اکرام سره تاسو سره استاد کوم البته هغه نه ته نو تاسو زور نه کوئ اويزه جدا کا اول اتدا تا پوشو که بچیا تا خو مجبوره نئی ده دیخ پلو خلکونا تا بانیسا دا باو پیزیت پجڑا شده دا خرده ده ده دا خلک نده چه دا په وادا پس سیز مجبوره کئی دیتا پیغمبری وائی دیتا نبوت وائی دیتا اخلاق نبوی وائی دیتا دا نبوت اخلاق وائی دا بلشان خلک ده پر تا بچیا چه بیا تداسه مجبور نه ای خرق پتا پهسه جاړي خرق پتا پهسه خپري تمون سره لاړ شاو ورته د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم نه یو سیکړن بغیر زمانہ تیری جنمه نه تیری اړ په خوشاله سره محبوب عالم صلی الله علیه وسلم داږي پهلوان بیا رښتت کړه دایاتو ناراله داغه زیدو لا يكون على المؤمنين حرج دا غزيد قضاء زيد منها وترن وفادار زيد نوبي باندې میان زيد نبي پا غي باندې میان دا جڑا دا دا خپل حبيب باندې وكا الحبيب على الحبيب لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج بي وطن مسافر ده بي مسافر ده شانه سونه بلند او بالا ده په حرم کې ونند زیت دو بغشته کی په بسید له بوي کې نن با په جڑا جڑا باندې قاری د زیت نو مخلي په کم کم زې کې بعد د زیت نو ننه غشته کی ا وطن مسافر في ازواج ادايا اهم اذا قضوا منهن نو وترى امر الله مفعولا ما کان علی النبي نست ده اتم خطاب نست پر نبی باندې تنستیا په تبلیغ دا سکه چې فرض کړل دی الله لہو د د پارا سنت الله فی الذین خلف خلف من تو سنت الله سنت الله صلی الله لهو سنت نواصا سوال کا کافرانو سوال کا بی دینو منافق چې پیغمبر دا دوه بیبيان بی ولې کړدي ولې دا دوه بیبيان بی کوي زینب موغیسه فلا نه فلا نه الله یماکان عل النبی نست پد بیوانه حرجو ستو استیا پتہ تبلیغ دا غسه کې چلا په دغه پار اللہ د خپل نبی صلی الله علیه وسلم تن سیاپ خپل نبی نه ولی او دا بیبیا نه ورله دونه ورې ورد جایز سنت الله فی الذین خلو من قبلو سنت الله له سنتن طریقه مقرړ کړه د الله د د لپاره طریقا واسعتا فراخا په بیبیا نو کې الله د د را فراخرا واسترا فراخی را واسترا فی الذین خلو من قبلو دا سنت د انبیانو او مازیو دي په ها کسانو کې چې تیر شي دي په یعنی دا د مخکینو انبیانو سنتونه الله په نبی لا امر کړو تنه ګوره داوود عليه السلام د پاره سليمان عليه السلام د دا پاره داوود عليه السلام د پاره سربي بی بیا نه سليمان عليه السلام د پاره درې سو بی بیا نه وګوره قرتوی په دې نخبل حبيب صلى الله عليه وسلم لاما لا سنت جاری کا چې په بی وبيویانو کې د نبی عليه الصلاه والسلام د امت په شان نه ای بلکه الله په دې کې ورله توسو پیدا کړو محمد صلى الله عليه وسلم التوسعات عليه في النیکا پیغمبر د پاره الله خپل نبی د پاره الله وسات په نکاح کې پیدا سنت الانبياء الماضيه په شان د سنت د انبیاء او مازیو لکه داوود علی السلام او سلیمان علی السلام اوس په آیات باندې تاسو اوس سنت الله دا طریقه الله پا دا پاک سانو کې چې تیر شو په وا دا طریقه الله دا پاک سانو کې چې تیر شو په وای الله توسو پچا کې ورکړوا وای وس پنیکا کې لک کم کم ویا داود عليه السلام سليمان عليه السلام نو دا طریق الله چاله ورکړای محمدي عربی لا وکانا امر الله قدر مقدور او دې کار د الله غوړ ځان په پو، ترجمه په یوې غره وکانا امر الله قدر مقدور او دې تقدیر د الله مقرر کړی شوی الزیین یوبلګو ناریسالات الله یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم لا الله پني کاه چې زکات وکړه جه محبوبه عالم صلى الله عليه وسلم د پدینی کار کے پریشاني نشي الذين يبلغون رسالات الله اى كسان چرسي پیغامات الله رسالات الله چرسي پیغامات الله د محبوبي عالم صلى الله عليه وسلم ټوله بیا نه بیا الله خپل پیغمبر لا توسو پیدا کړدا چې زما محبوب ستا د پاه توڅ د کوشي ډیرې ببییانې کولی شي رست و راشي چېې غمرې خداصل الله سرلمله د تووال الله ورې پیداکړه دغې جوابشته د الله زینه یبل غونه االات الله آ ک ساچه سی پې غم اللله د الله نهونه یریېږې د هی یوتن ب الله و کفااب الله حصبه د الله هصاب کوون دا تم خطاب مخاطب ده مومینانو ته ما کان محمدو تاسو څنګه وایي چې نبی عليه السلام پر انګور پې نکاو اغېستل په نو د نبی عليه السلام خو بالغ بچی نهسته ده نو انګور د کمرال له او که زید یاد وایي زید خدای نبی عليه السلام بچنه ده دا خدای حارسه بچيده ما کان محمد ندی محمد الرسول الله ابا احد من رجالکم طلار دوتند ناری نو استادو د ناری نو طلار هو خوو... د چا پلار وره کوي وائے... دا عبد الله او دا قاسم دا طيب طویب... خو نویر اسلام پلار د ناری نو استادو ندی د پر کوم ناری نو چې بالغ دی بالغ, بالغ ستے... نو محمد الرسول الله لار د یو څنګه نارینوستا سوچ بالغ دی چې بالغ بچې ده نبی نستره ان ګورې ده کمرالا والا کر رسول الله هي لیکن رسول ده الله ده وخاتم النبين خاتم د نبيانو ده دا درجه ده محمد اللہ دا. دا اللہ رسول الله ده چې د الله رسول ده او ام رسول امنا ده خاتم النبين ده خاتم د نبیانو د سكن ابو ات په د باندې خاتم تم ده مجه نبوت د نبی پاک صلی الله علیه وسلم پراته ختم شه مفردات د امام راغب وای مګو بیا صل الله صلی الله علیه وسلم وای د دې مثال داسه ده له کئ او کله کوټه ده یو کله بنگلادا باغ بنگل کې ماشا الله بنگل پور شهه کوټه پور شهه خو یاو خخطا پا ککم نو هر سړی چې تیریی وی سخکولی بنگلا دا خو کاش چه دا یو خخطا وی محبوب عالم وی زر عالم ام نبیانو یو کوتا و پورا شو وی خو صرف ده یو خخط زیو چې هر چاویل چې کاش چه دا وی فانن لیبنا تو نبی ریسرام وی زاگا خخطا یمان ار عالم زیو که پیتش پیتشو ما فانا لی بنتو وانا خاتم النبین زا خاتم النبین یما د نبیانو کوټه بالکل پورا شوهدا نه پکې زیادت نه پکې کمی صحیح البخاری کې دادی 500 صفه ولر نیجل کې صحیح مسلم کې همداروید 248 صفه کې نو چې دا ویته نه ختم شوه نه په هو زنديق اغه زنديق یجب قتله بحر قتل واجب دی وانا خاتم النبي ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء علیم اضعي الله پاریو تسزبان علم والا قس آداب دانا هم خطاب دا ایمان وعلوتا يا ایوها الذین آمنوا اذکروا الله ایمان وعلوتا يا دوئي الله لنا ذکرا کسیرا فيا دولو دیر سرا وسبحوه او تسبيح وايي د دې الله د پاره بکرته او هو الزی یصلی علیکم ورکل چدا یاطراګه ان الله و ملائکته یصلیون علی النبی یا ای الزینا امنو صلوا علیه تسلیما وسلم تسلیما اللهم ویکرچ دا آیات را گئے نمحاجرین وانسار وی حازا لکیا رسول اللہ خاصا ایدھا اللہ رسول اللہ خستاد پارا شر वनास लनाफी छेय नंग पारे छेराना गै नुदा यात्रा गै यायहुल् लजीना आमनू ऐमान वालो या दवया लारा पया दव नोडेरो सरा वसबिहु बुकरत वसीला हुल् लजीद अल्लाह गजाते युसल्ली अलैकुम दा उमत परशा हुल् लजीद अल्लाह गजाते युसल्ली अलैकुम चरहमतुन अरहली की पता सुवाने دغه لپاره چې تاسو د تورته مونږ نره دا بیا الله صلاة په باندې غانو څنګه د نبی عليه السلام نتا په شوشو كيف صلاة الله علیه د الله صلاة په باندې غانو څنګه نبی عليه السلام دادہ الله صلاة دے صبح القدوسن رحمتي سبقت على غظبي رحمتي سبقت غظبي سبوح قدوس رحمتی سبقت غزبی دادا الله صلاحات دے پخلو بندگانو کم صلاحات دے وائے کن رورا سبوح قدوس رحمتی سبقت غزبی لی اخرجکم من الظلمات الى النور وکان بالمؤمنین رحیما او دی اللہ قوم منانو بانی رحمولا تحیتهم تحیتهم تحفظ دیو یوم یلقو نبو سلام پاورسی ملاو شید اللہ سران سلام بوی زکر جنتی آن با پا جنت کی بی ناگنا یو نور باورتخ کارشی سنگ چشان دراب سراخائی منگا پین پویو جنتی آن با براو گورین علیکم یا اہل الجنہ اللہ <سؤال> رب العزت بدیو تخکارا شای کما یلیق بشانی نو تحفہ ددیو در عبد طرفنا پدعو رزبانی سلام و نسلام بوی در اللہ لوی اتحفہ قبل و بندگانو رورا السلام السلام علیکم السلام علیکم عجیبا وعد لهم اجرا كريما او तयार کړ دي الله دې وره پر اجر لوي اجر ايزت من نور عجر ايزت من خولا عجيبه دي يا برا بن عاصم رضي الله تعالى عنه اي شي تهفه ديو کله چميله شي د عالم اخرت سرا سلاما والسلام نبرا بني عزيب وي فى يسل مو سلام با وي پا دباني ملک الموت با مومين كلا در روح قبز كي نروح باور لا قبز كده ني چه سلام با پراشي الله دادلوئ عزاز و دلوئ اكرام دا وجنا در روح با قبز كده ني چه سلام باور تراشي او یدا قول د الله تهیاتو تحفذیو کړه چې میرا او شداګه صرا سلام بوي او تیار کړه د الله د لپاره اجر ال عزت مننه یا ایو النبی او نبی یا یقینا منګله تعالی را شاهدن گواہی کون کې و نذرا زرا ور کون کې یا ور کون ال الله او دای اله الله و داینه اله الله یو دای د یو مدای د دای او د مدای فرق شته څه ناجيبه فرق ده ګورای دای خبر خبر نشي پرېښودې مدای مدای پرېښودې شي سمجلاول کما ته ورې غلې چلګ پلاني ته د شي جواب وایا ته پلاني ته خبره وکړه پلاني ته وای چې زمما 1000 روپۍ دی اغرا کا اوست دائی زمد دائی اما تا چلاڑے نوتا غسل روپای غیتا پرخوادے نشی چرورا اے پچان میں راکا دا پینزدہ تفاتی ولی پردیگا دوری شکرانا که تا خود دائی البت زمد دائی کزا غسلی تا دا سل روپای طوری ام پر دا منسکو ګورې دا هیڅ خبره کې کمه به شي نشي کولای ورې دا بل ده طرف نه ده او मुद्दा یې چې الله ده آ تاسو مت هرڅه معاف کوي نو معاف کولای دیو جنہ محبوب العالم انما انا قاسمون و صرف تقسیماون کې امام تحیاتو میومای القونه سلام لکه دایګي دایګي دایګي او په خواخاتو نه ڈایگی پخات کی کمی بیشے نشکہ والے او او دایگی ریکنہ یا یوحن نبیو انہا ارسلنکا شاہدن و مبشرا و نزیرا و دائیا پیغمبر مدائی ندے پیغمبر سشد و یرورا ڈائی دے نخپل خپل ځان نه کمه به شه پیغمبر هم نشکولې چې ځای چلا اومتي لا اختیار شي چې دین کې کمه کاو به شه کاو سپریداو سماف کاو سمقتديانو ته څبل چا دا او دا پکې دابې دات دی او دا پکې خوک دی او دا پکې تریخ دی او دا پکې حسن دی او دا پکې قبیله دی کبیلات او حسن او قبیله خوچیو شه غند ده جو غند ده نو پکه حسن او قبیله ک مرا غه نانا پیغمبر د ځان نه کمه به شه نشی کوله ما تا د کمه کوله شو به ځان خپویا ک هرونو alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmannatu alaykum ni'mati wa razaitu lakumul islam adina او هغه فاګ دین کې اوس کمه به شه ته پکه ځان نټوک کښه لګوله والحافظون لحدود الله دا الله په بریتونو کې با دا الله په بریتونو کې بچالو ولنه کې نه بدس تیري کې نه بدس تیري دا خبر یاد لرئ د حضرت کوزا کوي الله عالم څه محبوب عالم, عالم الله او دایې الله وَهُدًى وَسِرَاجًا مُنِيرًا او دی ودارن کونی کی وبشر المؤمنین وسراجا منیرًا دنیا کې تورتم د محبوب عالم پرات لوانې ټوله دنیا رڼا رڼا سراج منیر دی په اعتبار رسالت وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ زِرَاوَر کَی مُؤْمِنَان ہا تا چہ کَنَن ددیو د پَرا دَ اللہ د طرفنا فَضْلًا کَبِیرًا لَی فَضْل دے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نن د نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہدم دے مبشرم دے نذیرم دے داعیم دے, دے منیرم دے نور صفاتونہ د محبوب عالمم او سابیدنه نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وای مون نبی علیہ السلام خپلونه د حساب کړه انا محمد وا احمد وا انا حاشر وا انا عاقب زه محمد یما صلی الله علیه وسلم وای زه احمد یما حاشر یما عاقب یما پسای مسلم کیند نبی صلی الله علیه وسلم دا نومون هم راغلی الله ورتدا نور کړي او رؤوفن رحیمن رعوفم دے رحیمم دے یوبل رویت دے امام بخاری پر رویت بانے دا رویتم نقل لے چھو علیہ السلام زال لے دا انا محمد و احمد مقفہ حاشر بنی نبی الطوبہ نبی الرحمہ دا نبی علیہ السلام و سلام او وابكر بن العربي په احکام په القرآن کې هغه د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم 60 اېسمن سورونه محاسبه کړي سپیتنه مون او صاحب الوسیلۃ المتعبدين الی متابعت سید المرسلین لای زبردست تخول کتاب دی هغه د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په حوالہ باندې د محمد العربی می مئات و 80 مئات و 80 اسما چې د محبوب عالم 180 یوصل اتیا چې کومه ده د نبی علی السلامونو نه دی دا صفاتونه دي او دا الله خپل حبيب صلی الله علیه وسلم کی خو دی دي والله ت کافرين او بدارري م کوه د او د مونه چکنو و دا اضا هم پر او توک سا په اللهبانې و کفااب الله او کاې د الله کار سااز لسم ختاب ممننانوتهاي ایمانواله کسانوتهشيمان را وړی دی کله چېته سنی کا کوي د ممنانو زرانو یا تعالی اقر کې دی وتا مکه د هم بسترای نه ننسته پتا سوانه نشته ستا سوده پاره پدی وانه چای د تا ته دون هچ دی وشمیریا نو جوړا جاما ورلا ور کوي وا سرحو हुन سراحان جمیلا او پرېګ دی دی ولرا په پرې خو دو خیس ته سرا دال سم <سؤال> خطاب <سؤال> دی پیغمبر ته یا یوهان نبی اے نبی اے نبی ان احللنا لقا ازواجك اللہ دی یکنان حلال کردی مانگا اصداد پارا بیبیانی ستاہا آگا یکنان حلال کردی مانگا اصداد پارا بیبیانی ستاہا آگا یکنان حلال کردی مانگا اصداد پارا بیبیانی هاگا آتے توجو را ہورنا چوار کری تا یوه بی بی چه د اقصاما ده اللہ ده پیغمبر ده پارا جائز یوه آگا بی بی چه ممحورای ممحورت زمانا چه نبیل محرور کی نبی علیہ السلام ده اگه محرور کی او آگا باخلی لیتا ممحورا وی جو اما وما ملکت یمینو کا اگا چه مالکان دی خیلی استادا گوی من استاوین زی استادا دی دیتا مملوکا دادویم قسم شوا چشوائی رورا مملوکا نمع افا الله علی دا گنا چا مهربانی کردن پتا بانده دمال دکافرانو نام و بنات عمی کا و بنات عمی کا, کا مامات کا اولونا دا ترونستا اولونا دا تروریانستا و بنات خالکا اولونا د ماما گانستا اولونا دا ماسی گانستا بنو زهرا قبیلہ اللہ تے هاجر نماز عربی بیان چستا سره ہجرت کرے یعنی پر ہجرت کے اس تا سره شری کی بھی دے پہلے شی مہاجرا بدر میں سمجھو و امرات مؤمنہ او خذا مؤمنہ ک چرتا وبخیر پلزان نبی صلی اللہ علیہ وسلم او اراده کوي نبی عليه السلام داغه سر د نکاح کولو ايستان کې ها ها چې په نکاح سره واخلی تر د نکاح د اړ یوتی د ته ویل شي موحوبا نو محبوب عالم ته څو به نه جایز وي څوک اسونه وایي مملوکہ درمص مملوکہ درمص مهاجر او سلورمص موهبا خالصۃ للک من دون المؤمنین یا رسول اللہ دا خالص استاد پار ما سیوا دا مؤمنانو یعنی سوچې چا تزان بخې به مہرہ دا صرف دا نبی خاصه ده دنیا کې وزنانه زان بخیر خو مہر باور له مقررې بے مہرہ گوری دا زان نشی بخلے دیم دا چې خالصت اللہ کا اید اللہ نبی دا دا سلورو نزیاتی دا ستا خاصدا امت با گوری دا سلورو نزیاتی بی بیانی نکی شتا دا پارا زیاتیم جایز دی محبوبا و اقسام با گوری موحور بای مملوک بای محاجر او چش بای رورا موحوب بای قد علمنا ما فرضنا علیهم من تپت دا داغی چی دا منگا فرض کردی پا دیوبانی فی ازواجیم پا بارا دا محرونو دا بی بیانو که شاقل داغ بالشی و ملکت ایمانو هم او په بارا داغ محرونو که شی مالکان شوی دی خیلا سونه دی اودا اغوی اید اللہ رسولا تا, تا دو نبی بیانه ماولی جائز کرے لکیلا یکون علی کا حرجو دیده پارا چرشی پتا بنی تنگستی آپت رسولو د دین کې یعنی محبوبا تا دا د دین پارا کڑی د دین د فکر دا پارا د دین د رسولو پغم کتا دا کڑی تا د نفس خواہش نی اگش دیل دا, دا نبی الادخوال حبيب صلى الله عليه وسلم له طرفنا منافقان له جواب ورکره چې مونتهایا څلور نه بزیات نه کې او په پرې دیار ديار نشتي دونه بيبيانه کړي علا علاه محبوبا او پلانيات په لا باندې اعتراض کاوه په نبي باندې ور اعتراض کوي خو الله هغه لپاره د جایز کړي او دا د دین در څوره د پاره د دین د تبلیغ د پاره او دا توری چې محبوبی عالم کړي نوگره په مجبور ای پیر پا مجبور ای محبوبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا پینزل سکالو په عمر که و شد دا دا غصر نوکری شوا دا خدیجتو الكبرہ سر زکر دا دیر ازیات مالدارا کونڈا و ډیر دیر مالدارا دیر مالدارا دیر مالدارا او محبوب عالم صلی الله علیه وسلم سلم چې کله د پینځستو کال شو نو مې سره سره خدیجه کلبره ده ملک شام تا قافله سره ده لې گئے نه 214 کال شو محبوب عالم کله چې د 214 کال شو نبی پاک صلی الله علیه و سلم لګ د نبی علیه ان شاء خبر ته راځم دا ویل لري چې دوه اسو کال سو محبوبي عالم صلی الله علیه وسلم بلکې له مخ کې لاړ صحیح چې نبی علیہ الصلات والسلام دنیاشتې راځه نبی علیہ السلام دنیا ته دراتلوشته چې پلار د نبی علیہ السلام لاړو دنیا ته راغله نبی علیہ السلام یتیم به بلاره دی بلاره څه مطلب شو چې بلاره نهسته په دنیا کې پښوګم وشفاگم... کاروان د نبی اسلام سلام ابي د دنيا لاړه او پاتم کاروان د نبی اسلام سلام لې سہارا چ عبدالمطالبو هغه د نبی له سلام نه جدا شوه په لې عبدالمطالب د نبی له سلام باندې دوه مایه نو وکله کله بداس کې زلا شېبه دو نو ده باراګ با نو دتوبد کشنې په ډېر وخته پر کتل په <محبو> عالم صلی الله علیه وسلم سره داګه دوه مینا اوی چې کم خوښ شي په عبدالمطلب باندې کېده نبی رسول اسلام لې ورکاو ډېر زیات پیمانو اکر اکر بداسیکه ده چې به چې نه بشه راو به دنګل نبی رسول اسلام خپل براغه ته د دې مخ مبارک نه مسادر لری کتل به کتل به راته بیا ته سلی وشو دا بڑو کله داسې په تاریخ کې لیکلی چې دغه د لاس به واغستو په خپل سینه به کې خولو تاسو مینا وا داسې عجیب مینا وا هغه ته الله واغستو صرف سہارا د ابو طالب او سره شو د نبی له صلاتو سلام سره د ډیر مینا او د د حضرت ابو طالب چې دا داسې غربت کې د کم یلمانه ډیر کې د مخور انسانو میم دوست نهایتی زیاتو او چې کم دی د ګټی وټی سکنو نویر اسلام دا کوشش شش کوو چې زما د تررم داره شي د سره ډیر زیات کو مکا او نوبییر اسلام اور سران خ او د دوړ سو کارو په نویر اسلام خو نبیونو او خارتیا عقلمنی هوشیارتیا ابو طالب سه ملک شام تربت روان شو وی کره چه ده تانو ده پوری ونخطو چزم در سر زم ماشوم ده دول سکالو ده ابو طالب ده دیر منکاو خود ده داسی ده دا دمخب ورکوالی که ده دمخب اچانشو را تلی چه ده بایه چه ده وزو نکم مداز شام جان نو چه محمد داسی مندشو کولی وکره ابو تاریف سر تده ده امخ راوالو چه ترماغولی نبوزی وی سره ایزا ٹھیک شوطمان ماسا رزی دمولک شام پده سفر کې ابو تاریف سره ده ده دمولک شام تده او تل دی بوحیرارا د ده داد انجیل لوی علیمو بسرا علاقه ده ده چکر دی ورسی دل ستړي شه دی یو طرف ته ډډه لګول دا په یو طرف ته چې کومه ده خپل هغه سامانونه او سورلې ویډیو کوله چې د مکو دا دا را هب دا سره چاته راوتونه او د ساجيب شان او شوکت او دبدبو اوس په دې سفر کې دې سفر کې کله چې دی دلته پړاو چولی دی نو ده بوحی را را هب شده کتل لی نو طولی ونی ده سر نگون دی طولی ونی و ده وزای که دی او ده ده قافلی سرچی کمده په سر بانی وریزم بس ده را روان شوه ده چونکه ده تا ہو د انجیل د ری علیمو محبوب عالم صلی الله علیه وسلم سلم د ټوله نشانات هغه پیغمبري او دام چې کومه یو پیشن گوئی چې دسه ملک شام ته بره او دا په وقت کی نبی نه پیغمبری به نه ملا او شوی ملک شام ترته بره ازي او ډې رضیاتا چې کومه ده غالب ګمانونه دغه طرفونه او چې دغه طرفونه بصرا اړیکو ته نو ده بصرا خو دغه طرفونه ته برابرځي او د یو لوی دین سره بداګه ملاوي دلی دا ټولې پشن ګیا نه وی د شي ده نو د ورغل ده بس وخت کرا ده ورګل ده نبی صلی الله علیه و سلم یوخ سميره سبای وشددت قتلিবাস دته پوس کړه ده د نوم څه ده ابو یته محمد صلی الله علیه وسلم د کومه قبیله سره د قریشی خاندان سره تعلق لري د کمز او سیدون کې د مکی او سیدون کې قریشی خاندان علا خبره ورو رو روانه ده یور ایت کی راگل دی چھ دے صبری ونسو نو اول نئی چگا کڑا چھ دا رحمت للعالمین دے سو دے رحمت للعالمین دے دا تمام عالم رحمت دے او دا نبی محمد عربی چې ورطویل شیغ دا دے یور ایت کی راگل دی نا دیر دیر بے قرارا سو ورته چرته سر پر سوګده نی ابو طالب ورته کزاسته د اوراره نه سر دې زيره د یا اچ کمه د غلری کم تاسو ته قاره غي نه ورته نه پدې نه قارې ده د کتل یو محره نبوت دتا کارش او سرګنس به اخ کول کړه ده بي علي السلام پهږي دی ولې ده او ډېر وخته پوري جړل ابي اي واله چهدا رحمت الله ده د بیا د ټولي سړک جوړوي دی ولایو دعوت کړه ده محبوب یا رسول الله صلي وسلم چې په کمزې باندې ناس ته د نړیری سلام اوخه چې په کمزې اې ته مبرک الناقوی لري شي وسانفره باندې یو زبردست تعمیر کړه ده شرکونه د خلکو خپل ځای خو تاريخي ځای ده او لوی تاريخي ځای تاریخ مسلمان وقبل تاریخ نه ختمې عرب کې تاریخو زمینو یې ورو ورو خاتمه کوي زما تاریخ ختمول نه پکار پکار څه شوه و یا چې شرک ته ختم کړي آغا مبارک الناقه چې د محبوب عالم موخه پکم زیبانه وا په غبانه یو زبردستہ آبادی دا تعمیر دی او بحیرار راهب یو زبردستہ ډوډۍ کړي یو زبردستہ ناشنا ډوډۍ د کله چې د راغې محبوب عالم صلی الله علیه وسلم ډیر لري او سده خوانو غمه کاو وې چې د ویل چې اينه محمد محمد صلی الله علیه وسلم چرته دی په غور ته چا غده کله چې ډیر روان شنو هغه طرف نا سورې سورې د وریځ هم پر روان سره د ټول نشانه د ټول نشانه دی ولې دی د قافلې والو هم ولې دی مذهبي انفان کې ابو طالب یې جدا کړی باندې کې و کسان سواره د نبی علیہ السلام پر تاج کې راغل چې قتله کی پداسې کې نبی علیہ السلام دوی په نه کړې اړشې کې مده ابو طالب ته چې انفن کې دا واپس کا دا سره ده ته تر د قدر کدر رسخوري وا پاګلا دا واپس بوذا او بو هراره ہے وی سو وخت د تا قتل دغه په دې دروازه چرته بړیدو پي اسه او بو هراره ہے په د باندې هو بهو پي اسه او زکه خو چرایواره چې دا رحمت للعالمین دی او د کور کې ویلی چې د دوونو جهانو سردار دامل دا مستوب دا غره په یله د نور ور وډه رازیاته هوشیارا هغه د تورات لې عالم وا د انجیل عالم وا هغه د نبی علی صلاتو والسلام دا غیبانه د صفات یې ورې دیو چې کړه بلار دا خبره وکړه نو دی چتونو تو اوکرش ربیر صلی اللہ علیہ وسلم پر اکیدان و اپدیو قسم لبی حوشی شان را را تاریخ دا سی لکلی او دا حدیث په کتابونو کتابونوں کیم دا سی را گلی دواتا تاسو چپورا گو رہے ترمیزی ہو گو رہے تین ہزار حدیث نمبر ایک ہزار اکارہ ابو نعیم اکاون چوون دلائل الوحیقی اولنے جل دا تین سو سات او تین سو بارہ کے مستدرک دا حاکم چے ہزار ایک سو چے سو نمبر دو کے سیرت النبویہ سیرت النبویہ دا زہبی دو ہزار دو کې آٹ سو ستائیس کی دا اتا سوگو رہے پا دا کم خبری چی ماتا ستا وکڑے دا پا دے زہینو با دے زہینو با دے اللہ اللہ اللہ وی کل ایسی دے رہا جدہ کھیدہ نو بحیرہ رہے سو زے پوری کتل وی کل ایسی دے پناہ کھیدہ نو اے بحیرہ رہی بیستا پسیجدہ وانے د دنیا عجيبه څه خبرمه دا کولا خبرم چې محبوبی عالم صلى الله عليه وسلم ملک شام ته لیدي سفر اوولنه د ملک شام بوهر راہیب وسم داږي هغه کما خانقا چدا خانقا ته څه په دې تصویر کې ته لسی دغه راہیب خانقا دا او دا گویا چه پو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم بانی اجمالی ایمان در آور دے نلوی سڑے دے زمنگا معزز دے دے رجیبا صاحب کے خانقا دا کا داخلی گیٹ داخلی گیٹ دا دے دا غٹ گیٹ سے کاری دائیں د پهره غړې بنگلاد د ترپه د د شلګړدې دیم سفر د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم بیا د نبی علیہ السلام دیم سفر شوه د پینځشتم کال باندې دا مې سرا سرا اؤ لې سامان او مال او دولت سره نبی علیہ الصلاتو والسلام دغه سفر کې تجارتی سفر و او خدیجه کلبر علیه غړو او کولی هغه تاسو سره نبی رسول الله عليه والسلام واپس روان دي روایت کی رازيد حدیث په کتابونو کې او سیر په کتابونو کې د تاریخ په کتابونو کې شکر پیغمبر خدا اپس راځي نبی رسول الله تط والسلام را روان دي دوا نورانی خلق ده چې ملائک کار کوي چې په نبی رسول الله باندې سورې کوي یو عجیب منظر ده خدیجه کلبره دغه ری چې تا به د سوقي مې شراني ز دې سره سوقو محمد صلی الله علیه وسلم سلم مې شره د ته کو چې مې شره د دې په سفر کې هغه ورته عجيبه خبرې وکړي او نستور راحب چې کمه ده هغه سره میلاو شوي او نستور راحب مې سره ته ویری دا د دوونو جهانو سردار ده دا واپس ورسوه او مې سره د دد خدمت وکه او مې سره د د نه بغیر ژوند ترنکه او دای مېلو نستورہ چرمان چې دغه کړه با د د پیغمبري سرګنديږي او ظاهريږي با او زه سره به د خلکو د مشکلې جوړې کیه شزاغه وخت کې وي او زه به د د تیزار غلامه ما به د غلامی کوله دغه سره په هر ځای کې دغه د مرګتیا کولې او ځان مې په دسه ستی کولې او مې سره ته ورڅ دې واپس بوزا نسورا راهب هغه سره مې لاو شو کلچ دی واپس راغله او مې سره ورته ټوله خبره خدیجه کلبره ته وکړه او خدیجه کلبره د محمد عربي صلی الله علیه وسلم محبت دا په ځړه کې نه نه و تو او په میناتو نو زهراي باندې په مشوره د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم سره د سلوې کالو کونډه او د نبی علیہ السلام د پنځه خطو ناو ځوان دا ریسره شلو او خدیجه کلبره نبی علیہ الصلاته والسلام ته پر هر څه وقف دین باندې هر څه ولا ګول هر څه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې سيټی نا خديجهت الكبرى سره د نبی رسول الله اسلام نکاح په داسې انداز وشو او بیا شو کلونا د ریپ انوس کا د نبی رسول الله سلام صرف د خديجهت الكبرى سره چې 13مره د 53 کالو ده دوا ژوندۍ صرف د خديجه سره چې دا جوندې ونانه د بلچا سره نکاح په عمره خدای نه ده کړې کله چې دا د دنیا نه لاړه لا نمحبوب عارم صلی الله علیہ وسلم تا در اخمینو پا کپڑا کے یو دا گھر شو سو چې چی داستا بی بی دا چی نبی رسلامو کتنا حضرت عائشوہ نو شدیق اکبر سا تا دا غیر پیغام دا کجدنی اولے گا او دا حضرت عائشی ساری نکا حضرت عائشی ساری نکام پا دا سینداز شوه دا زینق قیشتا سو آوڑے دا ام می سلمہ د تسوک د اقبال نو خاوندې تر هو عجزا وا نو می سلمہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام وا غستا ام دا چون کې حمش او ته د هجرت کړه او خاوند یې عیسایشه دغه سه به یار او پاتې شولا او د لوی خاندان سره د تعلقو د ابو سفیان بچایوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام می څنګه د داسې دا بادشاہ لور چانن به یار او به مددگار پاتیدا ساون دی لاړو مرتد شه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسماعی بادشاہ ته چې د دینقام سره وکا د اګه ټول مہر او هرڅه اګه اسماعی بادشاہ دغه سونا او څه شي او څه شي او څه شي د اسماعی بادشاہ کړهو دغه مہر اګه دا کړهو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امي حبيبي سره نکاح جويريہ فقید کرال الله نبی علیہ السلام ته ترس راغې ده بني مستقل وا نبی علیہ السلام آزاد کړو پني کوي وا غستا صفيه خیبر د نواب لروه د بادشاه لروه چرال الله د حسن جمال دا, دا انداز ساجيبه او نبی علیہ السلام د دې څخه خلق په مختلف شي ځکه نبی صفيه دته ځکه موایي صفيه چون کړې شوهه ممتاز کړې شوهه نبی علیہ السلام دا ځان لا چې د خلکو اختلاف ختم شي محبه عالم صلی الله علیه وسلم زینب بنت خزیمه سوده بنت سوده دا د نبی علیہ السلام د بیا ندی خو صحبت شرافت دي دنه ویل او شوی د نبی علیہ السلام د صحبت وینځی دي ماریه قبتیا شمعونه ریحانه دا د نبی رسول الله د صحبت وین زیدي محبوبي عالم صلى الله عليه وسلم بچيچه دي عبد الله طيب طاهر دا د خديجه تولكبره ندي او ابراهيم د ماریه قبتيه ندي سرور د نبی رسول الله لونه دي زينب د ابوالعاصره او رقیه او کلثوم د عثمان زنورين زن سره فاطمه د علي سره دا داغه محبوب عالم صلی الله علیه وسلم ماتاست سوی چې دا, دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم څو به بی بیان چی دین دا سنت شوی دی وایره مجبورا او د یو مصلحت مدې نظر ورته هر پیغمبر له الله ده سروې اخته په یو په هلوان کې د سلو متوسد کسانو زور وی په دې حساب سره د یو پیغمبر طاقت د سلو رو زرو نارینهو سره برابر دی او هر یو نارینا متو وسط ځل سره نکاح کولای شي د سوسره کولای شي د سلو سره په دې صاحب کا محمد عربي صلی الله علیه وسلم په پړلس بیبیا نه وېچ پهړلس زره بیبیا نه نو د سبویلک یو امتی چې سو بیبیا نه وکی سلو او محبوب عالم صلی الله علیه وسلم نه نه 53 سالا په یو د خدیجه سره او بیا په دې لگدې سو کلونو کې دا دوه بیبیا نه جمع شوه د دې مصلحت په بنیاد خبره موږ ولې دونم ده کړه چې نه محبوب عالم یو سیرت استمالو شي ده دا چې څوک اعتراضات کوي چې دا غا اعتراضات او موټوړ جواب و شو کور نشه اي وهبتن النفسها للنبي لا يكون عليك حرج شنه شی پتا باندې تنګسیا پتبليغ د دین کې وک الله غفور الرحیم او دې الله بخون کې مهربان زرو بی وی بیانوي چې نبی علی سلام ته ځان بخلېو میمنى بنت حارث زینب بنت خزیمه ام الشریک بنت جابر خوله بنت حکیم تر جی منت شاو داو صلات پر پیغمبر لا نور هم توسو ورکې زما محبوبا څنګه چې ماته استاد ډېرو نې کاونو اجازه درګه زما محبوبا پتا باندې نورم ډېري زی معارضه کومه قسم پتا باندې لازم نه دی په عمر باندې لازم دی تور من تشا اومنھللہ تر اوسه اگر سوچتا خو خید د دې بی بیانو نا منه د خپل قسم نمبر نه تر واستو کولم شي وتو الیک منتشا ځان سره زېور کې اگر چاته چستا خو خشی مخ کې د نمبر نه قسم لے شي د شپو نمبر ته محبوبہ د چا د شپې نمبر نه نه تر لمدغه نمبر ور کول شي دا محبوبہ تابانه دال لزوم نستدید ومن ابتغیت ممنا ازل تا اگر سوچتا لټه تتلکې دا غچانا چتا جدا کډې نو نشته کونا پتا باندې محبوبا ائنارتل تو وی الایکا کته اراده لره چپه وس کې لزان سره هغه بیبی مممن عزلتهننا من القصما من الاغ بیبی چتا د تقسیم نکټ کړدا او ته زم کې د خپل ځان سره نو محبوبا پتا باندې پدی باندې پدی کېم پتا سګونه نشته دي یعنی د بی بی نمبر ختم شو خو محبوبي عالم صلی الله علیه وسلم نه اگر چې دا نمبر ختم دی خو زیبیان په وس کوم نه محبوبا پتا باندې دا ګونه نشته دي هو دا وری ذالک ادنا د اختیار چې الله تعالی درک نبی ڈیر نیز دیده انتا قرآ آئیونو هن چی اخی شید دیو سترگی او غم جنی نشی وی ارزین بی ما آتیتا هنن کل هنن او خوش آلہ شی پا غصبانی چی تاور کڑی تا کل هنن دا ٹولے یدی دیو تا پتو لگی چی محبوبی آلم بانی لزوم نشتا دے پیغمبر بانی لزوم نشتا دے دا حق په پیغمبر بانی لازم ندے نو کبیا پیغمبر دا چا سرچ سو کنو آگا پی خوش آلائی اس طرقی بے یخی وَاللہ ہو یعلم وَاللہ پوئیگی آگا چستاسو او دے الله علم ذات صبر ذَاتِ لَا يَخِلُّ لَكَ النِّسَا حَلَال ندیستا دا پارا بی بیان پیغمبر آن اولا سم دا یو لسم خطاب ده حلال نه دي استادا پاره بیا نه بعد فصله دي اجنا سي 40 د سلور قسمونو نه سلور قسمونو یادو کوم سلور ها موقم هورا ها بلا مملوکا بلا مهاجرا بلا موهوبا حلال نا دیستاد پارا بی, بی پس دا جناس اج با ارباؤنا ولان تبدل بیهن او نه دا چه بدل کې پدی اجناسو بانی پا دی سلو رجن سلو من ازواج نوری بی, بی اگر اگر تعجب کیا چیتا لرحو سن او جمال دا وی الا ما ملکت یمینو کا مگر اگر چباری کاندی د خیلہ سو ما ملکت مګر اوی چې مالکانه شوی دی مالکانه شوی دی امینو استاخ الاز دغه وکال علی کل شی راقیبا او دی الله په ریسه باندې غبان یا